Go. Radio ah! I'll give you príjemný oktobrový podvečer želáme všetkým poslucháčom Rádia Bunker v Trnave sa tento víkend konalo hneď niekoľko parádnych akcií určite viete, Hrynek Hoolifest, tak dúfame že dnešná relácia bude jeho príjemným ukončením reláciu bude dnes mod moderovať Bunker duo Eva a Palo Takže čaute. Čaute. A hostiom je kapela nečiteľ zo Spišskej Novej Vsi. Takže konkrétne medzi nami vítam Tomáša. Čau Tomáš. Ahojte. Tomáš Hranabase. Kaca. Čaú. Čau. Kacohranabicích a Vlado Spevák. Čaute všetci. Čaute chalani. Sme radi, že sa podarilo teda doraziť. Trošku sme to museli posunúť. Keďže kapela došla trošku neskôr, predsa len je to trošku ďalej. Ale však to je v pohodičke, tá polhodinka sa dá. No, takže ku kapele. Kapela vznikla na jar roku 2012 v meste Spišská Nová Ves. Toto aktívne pôsobiace deštrukčné trio svoju hudbu charakterizuje ako primitiv bazen drum core. Takže prvá otázka na vás, Kalani, Aká bola cesta zo Spišskej? Prišli ste priamo sem na reláciu, alebo ste prišli do Trnavy už skôr? No, my sme prišli v podstate s Martinom. My, my touto ako účasťou u vás končíme naše prvé turné. V podstate sme začali už v stredu v Bratislave, potom sme pokračovali v Brne, hrali sme v Bajkazile, potom vo Vesmíre, vo Vsetíne a včera sme to završili v, v Martine. Takže sme už taky trošku unavení z tej cesty, ale sme radi, že sme to mohli prísť a že tu môžeme ešte aj u vás takže, takže asi tak. Takže bolo to trošku unavené, ale, ale si myslím, že... že že to bude dobré a že si zahráme fajnou u vás. Takže... Tak ste ničiteľ, tak na zničenie musíte byť pripravení. <laughs> tak, tak, tak, tak. <laughs> Už sme my Jak <laughs> <laughs> sa vám páči u nás v bunkri? Ako ja som práve aj vlastne mal strašnú chuť tuto sa aj účastniť v nejakej z tých relácií, hlavne kvôli tomu, že sa mi ten projekt páči samo o sebe. Je to niečo, čo som v podstate ani nepoznal predtým, že, že existuje čiže aj v, voči, voči tradičným radiam taká alternatívna cesta cez práve tie licencie Creative Commons a že potom vzniká nejaká veľká, by som povedal, že národná databáza týchto všetkých nahrávok, že, že strašne sa mi to pozdavalo, a tieto prvé domy sú úplne že máte to tu veľmi ako komfortné a pekné, takže. Tak, dík, takže tréma tak. nič, pohoda. To je hovorca. Jasné, hovorca to dá. Dobre. Ako ste sa vychálenie dostali k muzike, Spomeniete si na nejaký svoj prvý nástroj, na ktorom ste zahrali, alebo prvú na verejnosti odohranú pesničku? Uh -huh. No ja poviem, asi zaraz dvoch s Martinom, my máme viac takú spoločnú cestu tou hudbou a Vládo má vlastne takú svoju a my sme sa potom až neskôr dlali dokopy. A s Martinom sme vlastne začali hrať už 15 rokov dozadu, keď sme na základnej škole ešte deviatáci, boli ako takí nirvanisti, hej, my sme takú dozveľa počúvali nirvanu. A sme si vraveli, že založíme za kapelu s tým, že nikto z nás nehral na žiaden hudobný nástroj. Takže sme si to nejako rozdelili. Losovali som Losovalo, že, sme. Zás, no, hej, že, že sme si to tam po, porozdeľovali. Aj no, Martinovi prískli bicie. ja som si vybral básu, lebo mňa, ja som nevidel nejak sa na tom nástroji veľmi hra. A mi sa páčila, že je taká veľká, že to je dlhší nástroj ako gitára, takže to bolo moje, že, že ja musím hrať na base. A v podstate to boli začiatky mali sme vlastne vtedy tú kapelu Kvaludes, hrali sme vlastne asi 3 roky, ale viac skúšov ako no na koncertoch možno sme nejaké štyri akcie a odohrali a potom, potom to padlo kvôli tomu, že, že Martin išiel študovať na vysokú školu. Si Máles. myslel, že ide. <tostí> kol, tak, tak, <tostí> tak, tak. Takže toto bolo, toto bolo vlastne naše spoznanie sa s hudbou a prvá odohraná skladba tak my sme vždy robili vlastné veci. My sme strašne málo preberali nejaké. My sme mali jedinečo dve prebrávky a to je to bolo od Nirvány Smells Like the Spirit, čo je, tloká, je klasika, ale, <laughs> potom to je taká, ale potom taká rari, raritná vec od Nirvány, to je Moist Vagina a to bola len nejaká bečková skladba nejak, na niektoré platní. takže to sme ale iba instrumentálne hrali, lebo my sme boli vždy instrumentálna kapela, takže, takže tak, takže keď, väčšinou vlastné a potom z tých prebrátých to boli asi tieto Nirvány dve. No, dve. Tieto dve no. Vláda, môže o sebe pohľať, obchodem pohľa o mne to je tak asi klasicky, že bola nejaká partia, kde sa stretovali punkáči alebo tak sa na gitarách. Mne sa to zapáčilo, tak som, som sa naučil hrať na gitare no a som nemal, až potom prešlo nejakých tých 10, dajme tomu 10 rokov. A náhodou v Kršme som sa stretol s nejakým typkom, ktorý sa ma pýtal, či nepoznám nejakých gitaristov som povedal, že hrám na gitare, tak si ma do kapelky, no vyskúšali sme, hrali sme asi pol roka, skončili sme a potom som sa dostal tak ničiteľovi. Na miesto gitary som prišiel na... Jasné. A to tiež tak slepe kúra k zrnu, že... Neviem, či to nie, no vyskúšal som na... To už bolo také ešte v k tomu, že my sme už v podstate mali... Dve koncerty zajednané v, v Košiciach a v Poprade a v, došlo práve vtedy k tej zmene na poste speváka, že sme mali proste voľnú, voľné miesto a nemali sme proste človeka a Vladovi hovorím, že príď už na tú skúšku, lebo, lebo my potrebujeme vedieť, že či, či ideme hrať, alebo nie, či to bude fungovať. A on že, a to bude fungovať, takže my sme už potvrdili tie termíny, aké sme ešte ani, Vlado, ešte vlastne, ani v živote ešte ani neškriekal predtým, ale ako je sa to, sa to celkom fajn si myslím, že je to čoraz, čoraz lepšie, že ten, ten hlas a ono v začiatku bol taký, že ešte nie taký, no, no v začiatku to bolo možno najlepšie, no to bolo také surovejšie. No že Dobre, sa tak včlenil do tej kapely, myslím. <laughs> takže tak. Hey, takže Ničiteľ, ako sme už spomínali, z počiatku to bol bočný instrumentálny projekt vtedy hlavnému projektu Qualudes, o ktorom sme teda rozprávali. Čo to bola tá kapela Qualudes Zač a prečo ste vytvorili potom ten bočný projekt? No ono je to tak, že v podstate ten klaudes fungoval ešte pred tými 15 rokmi, to sme boli štyria kamaráti, ja, Káca a potom ešte Peter a Ivan. A hrali sme na tej strednej škole a potom to padlo, ako sme sa bavili, že Martin myslel si, že poje na vysokú, aj keď nakoniec nešiel, a, ale už sa to potom nejako rozbilo. My sme tiež nejako išli na školy a tak. No a asi niekedy poje, si myslím, že 4 rokmi, už ako vyštudovaní chalani, čo sa vrátili domov a mali trošku viac čas na veci. Sme sa dali tak do kopy a už sice bez Ivana, lebo ten je teraz v Anglicku, a že skúsime ten z obnoviť. No tak sme hrávali komponovali sa nové skladby, tam vlastne Martin bol na zase na klávesách, že on nehral na bicce, on tam hral na klávesách a bol tam iný bubeník. Ale ten bubeník bohužiaľ mal málo času skúšať, takže keď nebol on prítomný, tak sme v podstate mali s Martinom veľa času sa venovať niečomu inému v podstate. Lebo nechceli sme hrať tie pesničky, keď tam nebol ten bubeník, takže sme spodiali s Martinom, že poďme skúsiť niečo iné a, a povedali si, že poďme robiť niečo úplne iné, než to, čo sme robili s taký instrumentálny alternatívny rok, by som povedal. Ale skácom sme sa bavili, že, že, že skúsime niečo také tvrdšie hej, robiť, ako že, vlastne niečo, niečo tvrdé, čo nás pôjde. No a tie prvé skladby ako čisto instrumentálne v podstate. My sme im síce dávali názvy už, tie, čo sú aj teraz, že Athena, Hefaistos, Kerberos, ale dávali sme ich len tak z brucha, sa dá povedať, hej? Že to potom aj im Vlado asi viac povie, keď sa budete pýtať na tie texty, že on mal dosť pri tom prvom albume náročnú úlohu do hotových instrumentálnych skladieb, ktoré už mali názov, aký tému, vymyslieť nejaké, nejaké, nejaké texty, ktoré budú dávať nejaký zmysel. Takže, takže, mm. takže asi tak. Ej toľko k tomu ničte Naozaj to bola kamarát, ktorý teraz aj trošku možno je smutný, že už nehrá s nami, lebo, lebo vidno, že keď hovoríme o, o tom, jak hrávame s ničiteľom, takže je trošku sklamaný, že, že nehrá, tak nás to kon... sa vlastne povedať, že z toho bočného projektu sa stalo... No, no, hlavný, no, hej, hej, hej, uh -huh. Ten kvalitost kvôli tomu, že, že, že, že nebolo to času veľa a že sme sa nevideli v tej zostave stretnúť, tak, tak by som povedal, že bol na, na boku ani ničiteľ začal trošku tak rásť, že, že sme tomu venovali viac času, prizval sa do toho vokalista a potom to išlo a ďalej a ďalej a tak. Ke Až sme hrávali... sa dostali tu. Aj, jasne. Keď ste hrávali s tým kvalitou, vy ste počúvali vtedy nejakú takú tvrdšiu muziku? Alebo to bol fakt len taký nápad, že zrazu hurá, že ideme na takéto niečo skúšať? Aj. Ono je to také, že asi by som najviac, čo mňa ovplyvnilo, čo sa týka tej tvrdé hudby, je, že sú priamo koncert, živé koncerty u nás. Aj, u nás v podstate Marek Marchin, kamarád náš, on robí koncerty už dlhodobo v Piskej, bola niekedy Podskala, potom bol Semafor a potom mm. neskôr Ičko, teraz je Míš Máš, podniky sa menili, ale ten organizátor bol vždy ten istý a on vlastne ťahal tieto kapelky, toho takého rángu rangu o, do spiskej. Takže ja som viac Sám na MP3 mal nejakú hudbu, skôr jemnejšiu a do, do stretu s tou tvrdčou hudbou som prichádzal práve skres koncert, alebo vďaka tým koncertom, hej? Že, že mňa tá hudba strašne dostávala naživo, hej, že keď človek vidieľ, lebo tá tvrdá hudba možno na tých sluchadlách, až tak, ne, neviem, pre mňa je to také, že nemá to až taký razejší, jak to človek zažije, keď to vidí naživo hrať, takže, takže skrz toto som začal aj tak trošku impono, alebo inklinovať aj k tej tvrdšej hudbe, hej? Ako, ale... Ale mimo toho ani nie, no neviem ako ostatný. Martin to viac počúva tvrdého, hej, on, on, však sa môže aj sám vyjadriť. <laughs> Mestské. Ja som taký black dead, počúval skôr predtým a k niečomu tomu sme došli. <laughs> skrz to počúvané Ale nič iné. Z toho nečakať. <laughs> a ty? No. Ja som stále neklanoval tej aj hey, ty muzike, spomínal, ale spomínal, že mi si chodzil ven. No. Hej, a k tomu sa pripojili nejaké grindy a tak. A, mm -hmm. a potom samozrejme tiež tie koncerty, ale ja som aj doma tak počúval tvoršiu muzikou. Metal až neskôr, prišiel, no ale... Ja som vlastne v rámci toho hardcore <coughs> mal rád, malorát veke, tak si pamätám, že... <coughs> také tie experimentálne veci, alebo experimentálne, ja neviem, no the drive -in, hej, alebo Refused boli nejaké kapelky, čo ma tak zaujali, ale nemôže povedať, že by toho bavalo strašne veľká, veľké množstvo, hej, že naozaj hlavne tie koncerty dali, alebo predstavili ten žáner, viac ne, že by som to počul cez nejaké nahrávky, alebo tak, takže... mm -hmm. Dobre, keby posluchači chceli si vypočuť Qualudes, tak je možné na YouTube nájsť jedno video kapely po 15 rokoch, a teda naozaj počuteľné, je to úplne inde ako koničiteľ. No, Eva, ideš ty. Ja by som sa chcela spýtať, pardon, či je nejaké konkrétne prepojené medzi kvalude za nečiteľom, myslím, hudobné prepojené, nejaké určité hudobné prvky, ktoré ste si prinesli z jednej kapely do druhej? No, tak základ je ako hudobný. Sme tu vlastne dvaja členovia tej kapely, ale čo si myslím, tak ona tá hudba pôvodne, pred tými 15-timi rokmi vznikala v konštovaci, že boli dve gitáry, basa a bici, hej? A vtedy som v podstate s tou basou, by som povedal, plnil takú tú primárnu úlohu v kapele, že držať, by som povedal, s bicimi ten rytmus a tú melodiku tvorili tie gitáry, A po tých 15 rokoch, čo sme hrávali už len v tej trojici, že ja, Martin a, a mm, Peťo, okay, okay. tak tam sme vlastne už hrali v v takej zostave, že kláves, basa a bicie. Uh -huh. takže ten nový kvaludes už v podstate nefungoval v takej zostave, jak ten starý, a tam už aby ta basa bola viac dominantnejšia, že už viac sa išlo z basou do také melodiky, takže ja si myslím, že my sme veľa, veľa tém uh, už aj v tom novom si mali také tvrdšie, hej, ale nebolo to celé až tak, by som povedal, preexponované, jak to máme s tým ničiteľom ničiteľom, je, je srd taký, by som povedal, maximálny a tam to bolo skôr o tom, že sa tam nejaké jemnejšie témy stretávali s, s tou nahnevanosťou. Mm -hmm. A aby ja by som povedal, že nahnevanosť... Samozre. Takže, takže asi takéto prepojenie Takže v podstate je... si museli prejsť tou cestou v jemnosti, aby ste sa našli v tej tvrdosti. Asi tak. <laughs> tak no. <laughs> <laughs> o, máš ešte pali nejakú otázku? Hmm. Ak berieme ka... kapelu a celkovo muziku popri umeleckej hodnote, ktorá sa vytvára aj ako výrazový prostriedok, čo chce kapela-nečiteľ svojim výrazom vyjadriť? Mm -hmm. Keď to asi zúduším, tak je, to ide aj hlavne o to vizuálne ako znázornenie alebo naše, na naše prezentovanie sa. My sme, ako vždy to tak aj hovoríme, že pre nás je primárna hudba, hej, v podstate, že, že na ňu kladieme najväčší dôraz, ale Uvedomujeme si, že aj všetko okolo toho nejakým spôsobom vplýva na toho človeka, takže my sme nejako úplne prirodzene e, tým, že sme introverti, e, hľadali nejakú možnosť sa o zastrieť. to publika trošku, dostať nejako, nej, nájsť nejakú takú, jemnú ponuku, ktorá by nás dostala do nejakej komfortnej zóny pri tom hráni, lebo, lebo, lebo tým, že sme introverti, tak Máme niekedy problém pred tými ľuďmi, ako hrať, hej? Takže, alebo, alebo sme sa toho možno spočiatku, takže tie masky boli takým impulzom dostať sa do nejakej komfortzóny zóny a mať nejaký ten odstup od toho publika v podstate, ale potom dnesko, keď sme takhle začali fungovať, tak sme zistili, že to strašne pozitívne vplýva aj na punct takého tajomna v tej hudbe, že, že, že, že to dotvára práve celý ten aj ten hudobný raz toho projektu, hej? Takže, aj keď to nebolo plánované, ale to. To, že, že neodkryváme svoje tváre, tomu dáva proste taký ráz, takého mističná, o tak, aspoň ja mám taký pocit z toho, hej. Takže, takže, takže toto, toto by sme sa tam nejako pridalo, ale pôvodne by som, keď mám byť úprimný, ten nápad bol čisto pragmatický, že sme naozaj a potrebovali sme niečo naj, že by sme ne, ne, ne, neboli úplne celkom ako pre nás nejako odkrytí voči, voči tomu publiku a tak. Takže, takže to bol asi ten nápad v podstate. A tá čierna farba, to. A my v podstate väčšinou hráme úplne v, v čiernom, bez nejakých, nejakých výrazných nášiviek Zase o tom, je to, to spätajstvo s tým minimalizmom a, a primitivizmom, ktorý my v rámci tej hudby aj tak by som povedal, že pretlačáme, že aj kvôr tomu sme takí, by som, môžem, by som povedal, že skupina slovo na tom pódiu, že, že, že proste všetko je to minimalizmus. Také, a proste ten hněv zo seba rozstať, čo na jednoduchšej forme, hej. My nie sme nejakí technicky namakáni hudobníci a tieto my tiež nie sú nejako náročné a často sa aj opakujú, ale ide hlavne o to dostať nejakú takú spontánnu emóciu do seba. Takže, takže, takže si tak. Nebydeme o tom ďalej rozprávať, budeme si to môcť rovno vypočuť, takže vás poprosím, nech sa páči vedľa rejsť nástrojom. Ak to zabudol, tak kapela ničiteľ. Introvertný, drum and bass core. Primitívni. Zastracil <laughs> <laughs> <Bunker>. No. A <laughs> jak je ako To rádio, jak povúče? Teraz tu to je To je to Rádio Bunker. Radio Bunker. Radio Bunker. Radio Bunker? Rádio Bunker. Rádio bunker. Počuli parádny nášup kapely Ničiteľ zo Spišskej Novej Vsi. Pripomeniem len poslucháčom Rádia Bunker, ak majú nejaké otázky na kapelu, nech sa páči, na našom Facebooku môžete napísať. V rozhovore pre Punk si Tomáš rozprávala o koncerte vo výklade, ktorý ste spravili na podporu projektu Výklady, ktorý riešiš spolu s Kacom. Mohli by ste o tomto projekte porozprávať trošku viac aj našim posluchačom Rádia Bunker? Uh, výklady sú v podstate... Podím ja ne, Aha, na mňa <laughs> No Začali sme to s Martinom. V podstate ten nápad vzýšiel v hlave jedného našho kamaráta, Tomáša Halkoviča, ktorý vlastne upozoril na to, že keď vo výkladoch je možné niekedy, to je na jar, keď k maturanti majú nejaké svoje oznámka a tabla, že ich možné umiestniť do výkladu obchodov, tak prečo by to nebolo možné spraviť aj s nejakými obrazmi nejakých umelcov, hej, alebo s maľbami, takže my sme sa s Martinom tak dohodli, že skúsime dať týmto spôsobom príležitosť študentom. Vtedy to bolo hlavne študentom Akadémie umení v Banskej Bistrici, kde Martin študoval. Možnosť vlastne odprezentovať svoje práce vo výkladoch obchodných prevádzok v centre Spiske Novy Spiska má jedno z najväčších šašovky, šašovkovitých námestí, možnože aj v Strednej Európe, a je tam strašne veľa toho priestoru, ktorý sa dá využiť na, na, na takýto účel, takže pre troma rok my sme v podstate ten projekt spustili. Koná sa vlastne raz za rok, vždy v letných mesiacoch. Je to výstava, ktorá trvá dva týždne a väčšinou sa tam predstavujú vlastne študenti, ktorí málokedy majú možnosť sa vlastne prezentovať v tých reálnych galeriách, lebo tam je väčšinou požadovaný akademický titul. Takže my sme chceli dať naozaj príležitosť mladým talentovaným maliarom, aby sa odprezentovali v tak netaličnom priestore, ktorý by som povedal, že priamo zasahuje tých ľudí, lebo tá galeria je stále uzavretý priestor a keď tam tých ľudí nedostanete, tak tie, tie malby sú tam v podstate sami pre seba. Hej. v tom výkladene hovorím, že sa nám to podarilo tak excelentne, že by si to teraz každý všimol. učik sa tam dá možno niečom ešte aj časom pracovať, ale, ale, ale skôr utočia na toho človeka. Hej. Takže, takže my sme ten projekt v podstate naštartovali. Ako hovorím, pred troma rokmi bola prvá výstava a čo ma teraz veľmi ako aj nadchlo, že pred dvoma rokmi sme mali jednu slečnú e, vystavenú, ktorá vlastne čerstvá informácia, asi dva týždne dozadu, ona sa stala umiestnená na druhom mieste v rámci maľby roka. Aj, ako, čo je vlastne súťaž vyhlasovaná VUB bankou a vyhlásil vlastne každý rok vlastne najlepších maniarov z, ako by som povedal, súťastnosti kvázy keď to Martin ma môže doplniť, že oni v tomto taký trošku viac behli, ale minimálne je to uznávaná cena, ktorá odráža možno nejaké kvality tých umelcov a my sme radi, že práve, ja neviem, teda to meno si spomenúť, Kristina Bukovčaková. Bukovčaková, ona u nás vystavovala práve pred dvoma rokmi, takže sme radi, že, že, proste, že, že, že, že týmto nejakým spôsobom môžeme možno aj potvrdiť to, že sa snažíme naozaj zavolať ľudí, ktorí sú talentovaní, ktorí síce ešte skrz to, že je to nejaký zavedený systém nejakých galerií, ktoré majú nejaké svoje pravidlá, nemajú ešte možnosť sa prezentovať, ale určite stojí za to si ich všimnúť. Aj? Takže kvôli tomu to robíme a ten špecial, kde sme vlastne aj vystúpili, bol urobený s tým cieľom, že v zime, alebo to bolo nejaký február, marec, sme chceli marec pri... pred deň volieb. Aha, to bol deň <laughs> volieb, hej, ešte vtedy, hej. Ale proste chceli sme pripomenúť tú letnú akciu, tie výklady tradičné, čo máme s, s maľbami, že tak pre zmenu dáme do výkladu nie maľbu, ale dáme tam kapely. Hej? Takže bola to super akcia, mali sme koncert spolu s kapelou 7 suprafón minut family strachu to, je taký, vlastne to sú dve kapely spojené 7 minut strachu je taký noise a suprafón family sú takí čisto noizery hej do spiskej takže je strašná temnota a je tam s tým aj veľmi zaujímavá historka, lebo my sme to chceli riešiť v také opustenej predajní drogerie, ktorú vlastní mesto a my sme išli najprv s riaditeľom, pánom Labajom, čo má vlastne to mestské kultúrne centrum na starosti u nás že by sme tam chceli hrať ono, že áno, áno, ale musí sa ešte spýtať primátora, hej. Takže on zišel normálne osobne za primátorom. a primátor tu považoval za dobrý nápad, tak na to súhlas, ale prekvapujúco sa chcel ísť aj na to pozrieť, hej. Takže, takže normálne to proste dopadlo tak, že proste bolo tam čistý, čistá ťomnota, no i skor, hej, v podaní, sa hej, ešte tam aj zaseké snehy padali, všetko, a pán primátor tam prišiel, ale v pohode si to natočil na, na, na mobil, alebo na čo, urobil si nejaký videozáznam, a po koncerte nám ten pán Labaj v podstate dal len také info, že chlapi, že to bol riadny underground, ja, ale nebolo to nejako, že, že by nás tam nejako išli u, u, ako ukrižovať, alebo ukameňovať za ten, za ten výkon. Ešte nám dal jednu pálenku, hej. Paráda. Zohriala Ten výklad bol, predpokladám, otvorený nejak. Nie, Práve, to že bolo nie, zatvorené. My sme to spravili skôr na, na, na, na báze nejakého happeningu, že... Nešlo to nejako úplne si vychutnať ten koncert, lebo my sme tam ani neodhrali celý sa, to malo by to bolo také kvázi neveľmi avizované a tiež to malo byť naozaj taký skôr happening, že my sme tam vlastne zahrali možno len tri skladby a tý, no, ten, ten druhý projekt tam tiež dal mohlo takú 6 minútovú skladbu, že to dokopy trvalo všetko, mohlo takých 20 minút, hej, že to malo byť to len taký šok. hej, taká, taká šoková akcia, hej, takže, ale ten zvuk tam tak či tak bol dosť výrazný, hej, ako išlo to cez, cez tie sklá, tie sklá sa tam normálne riadne triasli, že to tam rezonovalo všetko, ale Myslím, že to malo v výsledku dobrý. Ráza aj vládu dodal, že ešte presne počas 7 minút strachu, ak hrali aj so Superfound Family, taká búrka, snehy, všetko. A jak skončili, tak to všetko odišlo. by tam aj tie vyššie sily, nejako do toho zakomponovali. Tí... Mali ste objednané aj počasie. Hey, hey, presne, presne, presne. <laughs> Venujete sa alebo spolupracujete aj na iných podobných projektoch? No, v spiskech v podstate máme ešte taký zaujímavý projekt, by som povedal, že rozbehnutý, to je zázemie, zazračné zelené miesto. To je vlastne projekt viacerých občanských združení. Ktorý, ktorý v podstate mal za cieľ vybudovať v takej opustenej časti e, e, spiskej e, komunitnú zahradu a aj prírodné detskej hrysko. Takže my sme od mesta získali ako na 5 rokov prenájom plochu ako na užívanie, za nejakú symbolickú cenu sa mi zdá. A a vyškať sa tu... Dobre, pokračujem. <laughs> Mňa to rozstýluje, mi uniká myšlienka, a, že sme získali vlastne tú plochu na nejaké obdobie na, na užívanie a v podstate za dva roky, toto už bol druhý rok, čo ten projekt behal, bežal, lebo v, hlavne sa tam realizujeme v lete, tak, tak vznikli rôzne, rôzne také prvky prírodnej architektúry, nejaké, nejaká hliniená prelieska, lieska, bylinková špirála a, a, a také iné... Kom, iné také pocitový, per, pocitový chodník. Pocitový permakultúrne prvky, s tým, že ten, ten projekt má za cieľ v podstate určitým spôsobom spájať ľudí tým, že, že, že aj kooperujú na, na tvorbe nejakého takého prostredia, ktoré má hlavne aj slúžiť deťom, aby spoznali možno ten, ten prírodný svet a tak. A, ale takisto aj celkovo rodinám na oddych. A my sa tam snažíme potom aj zase v rámci ďalšieho organizačného kolektívu, čo máme zase zameraný na organizovanie hudobných koncertov, to je zase Support Underground Minority Aggregate SUMA kolektív, tam sme ja, Vlado a ešte nejakí ľudia, zase pomôcť aj tomu zázemiu, že tam robíme nejaké, alebo snažili sme sa tam vždy doneť nejakých hudobníkov a tak, robia sa tam vždy slavnosti, bola jesenná aj letná, Počkej, letná a jesenná slávnosť, to bolo niekedy na začiatku leta a teraz sme mali jesenú slávnosť niekedy v septembri. A tam sa so vlastne konajú koncerty, robia sa tam nejaké rôzne workshopy pre, pre, pre rodiny s deťmi. Máme tam potom nejaké stánky s, s čajom a tak. A proste taký, taký pripravený nejaký program pre, pre, pre ľudí, aby si strávili nejaký príjemný čas spolu. Hej, takže, takže to je taký projekt, by som povedal, ktorý ktorý sa rozbehol tak minulé leto. Toto leto síce sme neboli až tak aktívni, lebo uh, bolo to asi aj náročné. Mnohí ľudia tým, že to nie je nejaká zarobková činnosť, ale je to naozaj o tom dobrovoľníctve, tak v tom období pred rokom mali strašne dosť času a teraz je to trošku komplikované, lebo majú sami nejaké povinnosti, že viem o jednom človeku, ktorý dosť aktívne do toho vstupoval a teraz stáva napríklad vlastný dom. Hej. Takže musí tu energiu investovať hlavne do toho. Takže bolo to trošku ako slabšie tento rok, ale ten projekt určite bude pokračovať hej. aj budúci rok. A veríme, že si to hlavne získa tú pozornosť toho, toho obyvateľstva v našom meste, že by, že by to ľudia mali radi a radi tam chodili. Takže. A zatiaľ máme pocit, že, že, že to nejako aj funguje. Hej. Jako pomaličky, nechodí tam strašne veľa ľudí, ale, ale nejako to funguje. Takže. Takže to dozrieť, určite yeah, držíme yeah. palce. palce. Super. A vráťme sa teda zase k vašej muzike. Na YouTube je možné vidieť graficky veľmi zaujímavý klip k vášmu songu, songu Jeleň. Ako vznikol tento klip, koho to bol nápad, kto na ňom spolupracoval a tak ďalej. Hej. No ten klip je úplne taká zhoda náhod, lebo my sme v podstate máme ešte jeden klip Gaju, ktorý sa normálne točil a na chate a tam normálne bol človek, jeden naš kamarát Adam, ktorý do toho vstúpil a to potom aj spolu so mnou ale Gieleňovi sme vlastne komponovali skladbu alebo komponovali klip tak netradične, že ja som strašne chcel, že by, že by sme, keďže sme toho jelena vydali aj na, na tej omaľovánke, aby sme, aby sme v podstate k tomu urobili nejakú vizuálnu podobu, že nejaký videoklip, ale, ale nechcel, sa mi, nechcel som, že by sme sa s tým nejako veľmi až tak uh, zapodívali. tak som naozaj skúšal veľmi jedno, jednoduchý prístup a to bolo v, vo, vo Vimeu skúsiť pohľadať nejaký Creative, cez Creative Commons licenciu voľný materiál, ktorý je, ktorý je možné len s uvedením autora, autora použiť pre nejaké vlastné účely. A úplne napreklapenie som tam našiel práve túto grafickú prácu, ktorá bola presne spravená s cieľom, aby sa zaciklila do loopu. Hej. Takže ja som si to vlastne len zobral, v jednoduchom Movie Maker, uložil za seba na dĺžku tej skladby a ešte nám to tam pekne aj na konci vlastne prechádza do tej, do tej znelky, ktorú tam ten pôvodný autor aj využil, hej? takže to bola, to bola práca na jedno pobedie, ale mi to pešlo to, to také zvláštne, keby sa nás to video aj našlo, lebo strašne to dobré, aj, aj sú ľadi, aj niekedy sa zdá, keby to video aj s tou hudbou nejako ľadilo, ten pohyb toho jelenia, aj keď to naozaj nebolo s tým cílom robené, že to naozaj bol nejaký projekt nejakého, samozrejme, že to bol Američan, nejakého chalána, meno neviem presne, ktorý to správil, zavesil to na web ako voľne použiteľný materiál a my sme to, my sme to zobrali, upravili si podľa svojej e, predstavy a zverejnili. Takže, a s tým, že je tam ten autor potom uvedený, aj tam si ho vedia ľudia dole aj v tom popise toho videa nájsť, lebo to, to si, Viem, že aj mali o tom samostatnú debatu o tých, tých licenciách, licenciách Creative Commons a tá, tá požiadavka tam je, v podstate uviecť aspoň toho autora, takže to, mm -hmm. asi tak. Mali ste aj nejaký feedback od Chalana, čo to robí? Vieš čo, práve že nie, lebo popravde on to mal urobené tak, že nechcel ani avízo a ja som v podstate, nie že by som ako, ja sa nechcel tým pochváliť, ale Mám niekedy, niekedy také obavy, že keď sa to tí ľudia, ľudia dozvedia, že či to potom náhodou nebudú chcieť prehodnocovať, alebo tak, tak, tak, takže som to prostě nechal v tej, v tej podobe, že keď, to, keď napísal, že to nechce, že nepotrebuje vedieť, že nepotrebuje ani avizo, tak som to avizo ani nedával. Hej. Ale zatiaľ tak svoj svojpomocne to ani nejako nenašiel, ani nehľadal. Takže, takže asi tak. Náhodou počúva nejaký blues, By ne? <súdňujem> som vyplašil Dobre. V súčasnosti máte vonku splitko, ktoré si spomínal o malovánku, s kapelou Leniochot. To v 2015 teraz vyšlo. Na nej je teda spomínaný tento song Jeleň. A potom je, máte vonku album Hnev Panteónu z roku 2014. Pri tomto albume Hnev Panteónu je už s názvou songov jasné, ktorí bohovia sa hnevajú. Názvy songov nesú ich mená. Prečo sa teda títo bohovia hnevajú a na koho? To je otázka v podstate na texty, neviem, či si už dosť vyhučaný, či poštorneš Ešte to zvládam, musel som, takže v pohode, operácia bude až neskôr. <lým> tak k tým textom, už ako na začiatku Tomáš rozprával, že vlastne tie pesničky už boli nejak postavené. Ja som mal pre niekoho možno ťažku. pre mňa to nebolo až tak ťažké zrobiť k tomu texty, pretože... S niektorými pesničkami, vlastne s nazvami som im aj pomáhal, keď som ešte ani nebol členom kapely, pretože my sa už tiež nejaké tie roky poznáme. No a ja mám strašne, no to je moja vlastne zaľuba antická uh, história tie bohovia, tie panteóny a ja tak študujem to na záchvade alebo tak a <laughs> <tak, laughs> dokola a do dokola, no a tie príbehy som veľmi dobre poznal, takže on som sa ich potom snažil nejak povedateľných príbeh, určite, niekedy mi to nevyšlo možno, tak ako som to prvo pánovo chcel, že by sa hneval, som to preniesol nejak na ľudí. A vlastne každý ten, no z tých postav, Achilles alebo Metis, uh, Kronos, Hephaistos, každý mal nejakú tú a nejaké črty, ktoré vlastne majú normálni ľudia, len boli to nejak povýšené a z toho zrodil vlastne príbeh. A ja som vlastne sa chcel, snažil som sa poukázať na tie naše čerty, ktoré sú tie negatívne hlavne. Povrchnosť. Sklýte no. vlastne v tých príbehoch mytologických aj keď to tak že... Čiže vlastne tá mytológia do obrazu dnes spoločnosti v podstate. Neviem, obrazu... či mi to presne vo všetkých textoch vyšlo, ale niekedy som to vlastne nechal už rovno, takže som... Tu postavu opísal, čo nie, nie, že ako vyzerá alebo tak, ale ako konála vlastne, asi ako keby konal normálny človek. Že, tak som si predstavil, že keby som bol ja ten dotyčný boh, to by som asi zrobil. V jeho, s jeho myšlenkami aj nie že ja. Jasne, a. jasne. Pankové kapely, takéto hardkorové a ešte možno aj tie noiseové niektoré, majú taký zvyk, Keďže neni dobre rozumieť, keď tam uh -huh. robíš ten nátier na ľudí, uh -huh. neni tomu dobre rozumieť, že zverejňujú vlastne texty svojich songov, či už na albume, alebo niekde, máte to aj vy takto poriešené? Texty, máme, vydali sme kazetku, máme to na kazetke. Uh -huh. To je tiež ťažko rozlušiť, lebo to som ja písal ručne a niekto už sa mi stežoval, že čo to, čo to, neviem to ani prečítať. Ale máme to zverejnené aj, vlastne celý album je voľmi stiahnuteľný na Bandcampe, Uh -huh. A pri každej pesničke máme aj texty. S prekladmi nie sú, ale možno aj to by sme mohli potom sa k tomu dopracovať. Bo videl som aj pri tom Jelenovi, že na tom YouTube je. No na no, YouTube je, ale aj na Bandcamp, keď si klikneš, tak uh -huh. tam každá skladba má. Tak sa je otextovaná. Uh -huh. mm, Otázku o textoch si mi zodpovedala, ale <laughs> ja by som sa vrátila ešte k tomu Lenochodovi a Jeleniovi. <laughs> Prečo tam vlastne vyšiel iba jeden song? Čo ste tam neplánovali? Aha. No, no, ten palec zase toľko miesta nemá, jo, bo to je no. ten rozmer, ktorý má, má sice by sa možno aj dalo, lebo tam sa aj tých 6 minút možno nakoniec vtesná, ale my sme dostali v podstate, lebo to vyšlo v rámci Scaven Records, čo má náš kamarát a ja im tam aj pomáham v rámci toho vydavateľstva, tak on nám povedal, keď sme išli do štúdia nahrávať Panty, on že ešte jedno, že to vyjde na, na tomto, hej, na, na, na Splitku, že to urobíme potom. No tak my sme mali toho Jelenia, tak sme si povedali, že ho spravíme, ale to, od tej minutáži sme sa vtedy veľmi nebavili, hej, a, a v podstate potom sa to všetko nejako už riešilo, pripravovalo a vtedy potom Marek povedal, že si nejak viac načo, alebo nejaké auto tam nejaké to je ako naozaj, že asi len polovicu z tej platne sme reálne využili tú skládbo hej, no len, tým, že sme tiež nováčíkovi, aj čo sa týka tohto médiá, takže nevedel som nič z hlavy, že sa tým palec má 6 minút, takže sme to ani... A to mňa... nemôžeš robiť silu, že budeš teraz 55 ľavec. Akože som... no, hej, hej, presne, ako jasne, <hý> <hý> hej, hej. Ale tak proste, takto prirodzenie vyšlo, bolo to 3 minúty a, a plánovali sme dať len jednu skladbu a ani sme nič nemali na takže tak sme si povedali, že je tam sice nejaká plocha ešte k dispozícii, ale, ale, ale takto nakoniec vyšlo, by som povedal, takže... Takže asi toľko k tomu. Jasné, v pohode. Plánujete vydať niečo nové? Plánujeme. Sme v podstate pred, týž pred dvoma týždňami skončili s nahrávaním vlastne druhého albumu nášho. A tiež sa na ňom chceme zamerať na nejakú oblasť. Nebude to už mytológia. Chceme hovoriť o prírode, o vzťahu človeka k prírode a o prírode ako inšpirácii. Takže sme radi, že, že sa to podarilo, by som povedal veľmi dobre náhrať vo, vo Vranovene na Topľov v štúdiu Tretra Drot. Uh, Petr, uh, teraz nechcem sa seknúť pri zisku, takže povedal. Nemal si ho ani meno. Ale... <laughs> <Sám> to povedal. Aha, <laughs> <laughs> dobre, tak prvom späť. Uh, uh, Majú tam veľmi šikovného zvukára, s ktorým sa veľmi dobre pracovalo a uh, sme... Začal počuli asi tesne predtým, ak sme išli na turné, pr prvý vlastne finál master, jednej z tých nahrávaných skladieb a sme strašne spokojní s tým výsledným zvukom, takže... Takže predpokladáme, ja, že možno, že do dvoch týždňov bude celý master k dispozícii a my máme snahu, že by to vyšlo jak 12 palec, ako máme aj na platni. Len, Tomu predchádza ešte ako nejaká komunikácia s nejakými labelami, ktoré by sa... Ne, ne, Nebudeme mať už dostatočný naklad na to, že by sme to vydali sami. Hej? Takže budeme určite oslovovať nejaké label, či už tu na, alebo možno aj za hranicami, či by sa nechceli spolu podielať na vydaní tej, tej placky, takže uvidíme, ale keď by to všetko išlo dobré a ten zaujím by bol, tak my by sme to najradšej vydali na, na 12 palcí, lebo tá minútaž nám tam vyšla celkom pekne, že sa to dá. My sme sa bali, že to bude mať viac, lebo sme to nemali veľmi ani tak odčekované časovo, ale má to... to 12 skladieb sú trošku iné oproti týmto skladom, sú aj niektoré dlhšie, Máme tam už aj husle, ktoré sme tam zakomponovali do niektorých skladieb, lebo my sme vlastne dlhodobo už na tom tak, že hľadáme nejakého huslistu alebo čelistu, ktorý by sa k nám pridal, hej? Ale, ale nejakým spôsobom v spiske nevieme nikoho nájsť, mm -hmm. hej, kto by inklinoval k takejto tvrdej muzíke, ale a hrál na nejaký takýto nástroj, hej? Že, a my sme strašne radi, že na albume nám s tým pomohol Patrik Korinok, on je známy ako a to je, on vystupuje ako umelecký pod, pod menom I am Planet, on robí taký, taký veľmi kvalitný, takú veľmi kvalitný, kvalitnú hudbu, taký contemporary klasika. Mm -hmm. to je také náš štýl Filipa uh, uh, Glasa, ako Glass je úplne možno niekde hore, ale, ale ja si myslím, že aj Peter je brutálne talentovaný a my sme ho oslovili s tým, že či by nám nenáhrali tie party, ale čo bolo aj také zaujímavé, že ja som od neho nechcel, že by som mu presne nadiktoval, čo tam má hrať. Že ja, my sme mu presne podali... Časť v tých piesniach, kde by sme hlusle chceli mať, ale tú, tú tému mohol vymyslieť ona a, a sme boli neuveriteľne spokojní s tým, s čím prišiel, hej? lebo to bolo presne to, že on do toho aktívne vstúpil a, a sme boli radi, že on proste, sa tá hudba napriek tomu, že hra niečo úplne iné, tak strašne pozdáva, hej? Aj, lebo hovorí že tak niečo ešte nepočul, hej? Tak, takže je to, to pre nejak atypické, zaujímavé a chcel sa na tom spolu podielať, takže sme, sme radi. A... Uvidíme potom, jak kedy sa to aj vonku dostane, lebo jedna vec je, že už to v podstate mastrujeme, a druhá vec je, že my by sme to najradšej v Lodeniciach v Prahe si dali vylysovať, a tie čakáčky tam sú teraz neoveriteľne dlhé, aj, že tam sa aj po pol roka čaká na, na, na, na platne, takže možno, že to bude niekedy až neviem, v lete alebo tak, hej, 2016, 2016, mm -hmm. tak, takže, takže toto by no, Takže album Heo Pantheonu je koncepčný a teda bola tam tá mytológia koncepciou hlavnou a tomto novom albume bude Príroda. Teď, ja, hej. Hej. Ono už má, o tom tam je vlastne, bude sa volať Matka a, a, a je tam vlastne 12 skladieb, ktoré v podstate práve pojednávajú o tom, že... Neviem, a ja to aj pre si myslím, že to nie je nič také hrozné, keď to, keď to človek povie, že, že my sme si ako rozdelili to komponovanie takým spôsobom, že, alebo, alebo nastaviť to komponovanie trošku ináč ako predtým, s tým, že my sme najprv prišli s témami, hej? že ani jedna z tých skladieb nevznikla na báze toho, že by bola nejaká melódia. Najprv prišli témy a príbehy, hej? Že, že sme prišli, napríklad máme skladbu Chata a tá je o tom, tá vlastne zaznela live v tom, čo sme, v tom sete, ktorý sme, ktorý sme hrali. A tá je vlastne... O tom, ako človek, keď vyjde vlastne do toho prostredia lesa a toto to pojitko pre nás je práve tá chata, to prostredie, kde chodíme relaxovať, kde v podstate sa zbaví e, symbolicky aj tých okov svojich. Hej? že Mnoho frustrácií z toho dennodenného života v meste ťa v tom prostredí opúšťajú. Hej? Takže, a my sme práve toto si povedali, že chceme o tomto niečo spraviť a všetky tie melódie sa hľadali až, až na báze tohto. A vlastne každá skladba je len tiež vlastne o tom, jak, jak ten svet je skazený a, a je tam prostě hodený ten, ten pohľad v tej, tej menej takéj dynamickej časti toho, toho jelenia ako, ako, symbola, ako symbolu lesa, ktorý sa vlastne na to pozera nejakým spôsobom. A to tiež bol lep opísané, až potom skomponované, hej? Takže, takže takto sme to nejakým spôsobom zriešili, čo sa týka toho nového albumu, hej? Takže, takže, a štyri, štyri témy si každý z nás vybral, čo by chcel spracovať, že jaké obrázy by sme chceli vlastne hudobne, by som povedal, znázorniť, a na tých sme potom pracovali. Takže... takže. Uvidíme, no, jak, jak to ľudia potom príjmo, my, my sme celkom radi, no, že, to išlo, takže... takže. Som zvedavý, rodovne a... aj Rozprávali sme sa teda o nahrávaní a vecami s tým spojené, spojenými, zazneli tu mena nejakých vydavateľstiev. Ako riešite potom distribúciu, keď už máte hotové veci? Uh -huh. uh, v podstate, ako som spomínal, my máme vlastne aj v spiske ten label s kamarátom uh, Kamen Records cez ktorý vlastne sme vydali aj ten, tú MC-kazetku, a cez ktorý hlavne, by som povedal, alebo ktorý bude zastrešovať vydanie aj toho druhého albumu, hej. Tam, jak som mravil, že tie ďalšie labely, keď budú mať záujem, sa budú môcť spridať, ale primárne to, to celé bude zastrešovať z Carmen Records. To je v podstate, čo sa týka distribúcií, úplne, uh, by som povedal, jasné v tom duchu, že, že my sme s Marekom už známi neviem ako dlho, a sítili sme to ako prírodzené, ako kapela, že to budeme vydávať cez, cez, cez neho. A on má zase na druhej strane, v rámci tej scény, kde, kde sa aj, na ktorej sa ako aj pohybujeme, čo by som povedal, že kluby, v ktorých hrávame, a festivály, na ktorých sme hrali, tak. Tá scéna má očný spôsob, má svoje špecifické formy distribúcie, kde fungujú distra a toto a v podstate Marek to vie zariadiť tak, že by sa tie, tie veci dostali na tie správne miesta v rámci, v rámci tej scény, keď to vám tak jednoducho povedať, takže ja, ja som ako by som povedal, že strašne nadšený celým, celým tým fungovaním, práve, práve uh, nemám na to slovo, ale nejak to neopísať tej scény, hej, v podstate, lebo je to krásne vidieť, jak sa dokážu aj alternatívne distribučné kanály riešiť a, a, a, a nie je tam vlastne tá primárna potreba riešiť zisk, ale ide to hlavne, ide hlavne o tú esenciu, čo je tá hudba samotná, hej, aby, a, sa dostala, aby sa presne dostala k ľuďom. Aby sa presne dostala k ľuďom, takže, takže, takže, asi tak. Dobre, Díky za odpoveď. Tak ja len pripomenem teda, že máte svoj web, nečiteľ.sk, spomínali sme Bandcamp, ktorý máte, takisto sme sa rozprávali o youtube kanáli, kde máte zo pár videí, nemáte Facebook. Ako vy vnímate tieto internetové nástroje a kto rieši v kapele túto čas komunikácie s fanúšikmi? No ja to rieším. Aj som si myslel. Ale na čo už že poviem ja si musím ti Ale nie, no... Ako ja si myslím, ja, ja, ja som strašne nechcel ničteľa dostať do toho Facebook prostredia, ako neviem, mi to strašne, ja, nie, nie je to tak, že by som nejako, v rámci nejakých antitrendov chcel toho ničteľa že mimo priestoru, ktorý ja viem, že strašne veľa prospievá aj, aj nám ako, ako organizačnému kolektívu koncertov, my tam robíme tie eventy, ale proste mi to, mi to nejakým spôsobom nedalo a, a sme sa preto rozhodli, že, že spravíme si tú vlastnú webku, je to cez, cez jeden taký zahraničný, um, by som povedal, portál, ktorý umožňuje veľmi jednoduchú user-friendly správu tej, tej webky a je tam nejaký Drobný poplatok by som povedal, že nie, nie je to nejako náročné na, na, na, na prevádzkovanie. a ja ako využívam v podstate aj ten Facebook nejakým spôsobom následne na ako informovanie o nejakých nových príspevkoch na tom blogu a chcem tých ľudí dostať tam a možno, že by si potom spomenul, že keď náhodou niečo chcú o tom ničte vedieť, tak si môžu, môžu si to pozrieť proste tam, na tej stránke a, a nie, nie, nie niekde na nejakom Facebook fanpage, alebo tak, takže, ale ja si myslím, že ako mať nejaký priestor, kde sa, kde sa kapela prezentuje v rámci toho online priestoru je si myslím dobrá vec, ale nie sme asi nejakí tipci, ktorí by si riešili Instagram a dali by tam fotky, hej, za deň 8 a ako proste ako, tak s zdravou mierou sa snažíme ten internetový priestor zaplňať nejakými novinkami o tom, že či že hráme, alebo že sme niečo nové skomponovali, alebo tak, ale nejakým spôsobom sa snažíme stále venovať hudbe primárne a potom radšej naozaj e, odohrať koncerty a baviť sa s ľuďmi bezprostredne a nie až tak, lebo ja celkovo si myslím, že je to strašne veľa a je to, tí ľudia mladí strašne veľa tráva čas na tom, na tom buď už v rámci smartfónu, na tých Facebookoch a na tých sociálnych sieťach a taký ten bezpostredný kontakt sa ako stráca. my aj tým, že robíme koncerty, tak vidíme, že tých ľudí, čo sa týka mladých, nechodí veľa a hľadáme aj tie príčiny. A jedna z tých príčin, alebo príčin, jedna, jedna vec, čo nás napáda, že či nie je aj, aj to dôvodom, že my keď sme boli mladí, tak keď sme sa chceli porozprávať, sme sa museli stretnúť. Keď, sme sa museli, keď bola napríklad zima, tak si sa stretol niekde v podniku a, a v podstate sa vytvárala nejaká tá komunita reálna a, a nejaký priestor, kde sa ľudia stretávali. Ale teraz, keď sú tí ľudia permanentne spolu, hej, že tým, že majú stále zapnuté tie nejaké, nejaké internetové pripojenia a ten Facebook je stále vlastne možno, že zapnutí tak, že dostávajú všetky informácie o sebe, upozornenia, tak už keby aj nemali dôvod sa osobne ani stretávať, moje pocieky boli vždy spolu, hej. A to je podľa mňa taká smutná záležitosť, hej. Takže to, že ja kvôli tomu si ani, ani s tou kapelou nechcem, nechcem nejakým spôsobom takto podporovať. Je Chceš zachrániť tak je, že zachrániť, ale... Zachrániť komunikáciu. No, neviem, že to bude ešte to asi posledstvo aničiť. z tohto mojho postoja a dojmu, aký je z doby, odráža to aj ten náš postoj, čo sa týka komunikácie v rámci kapely online, hej. Že dáme tam základné info, ale ne, nepresicujeme to nezmyselným obsahom, hej, lebo... Ta hudba je dôležitá, hej, ako to je základ, hej. Keď bude ten vinyl, tak a ľudia si ho budú môcť potom aj doma pustiť a pozrieť si ten buklet, tak to, to, to je to, čo my im chceme primárne dať, hej. A tie občas nejaké infá na webe, to sú také skôr praktické informácie, aj o koncertu a tak, takže... Jasne, takže keď chcete stretnúť Kapelu Ničiteľu, určite na koncerte, nie na Facebooku, no. a keď si no, chcete týbe. vypočuť, tak nech sa páči, teraz vám zahrajú bože ale... z že by sme si mohli zahráda nejaký song. Dobré, takže úsak nám zaspal. Tak... Ale na No, tak áno, ale to... ja je. Dobrý, ja davajte do no, alebo s cigaretou a Za šofania som fajn. No a čo najviac oslovilo, tak vlastne tieto samotné akcie, ktoré sa poriadajú v rádiu Bunker, vlastne, že toto rádio všeské... vstupe s kapelou Ničiteľ zo Spišské Nové Vsi. A ja by som chcela ešte jednu otázočku z predošľou vstupu, ktorú sme nestihli, ale povieme teraz, že skvelý nápad s vydaním kazety na miesto CDčka. Taký návrat starým hlmotám. Prečo ste sa rozhodli pre kazetu? A chcela by som pripomenúť posluchačom, že sa dá táto kazeta zakúpiť na me e mailových adresách my.sme.ničiteľ zavina gmail.com alebo Skváren records všetko spolu zaviná gmail.com za 4 eur. Uh, prečo ste sa rozhodli pre tú uh, Ono, alebo opravím, to je skaven record. Skáven, ospravedlňujem sa. Navináčim.com. <laughs> tak. tak, tak okay. uh, my sme v podstate, uh, ako som aj spomínal o tom uh, nahrávaní toho materiálu, že to bolo strašne narýchlo spravené a bolo to tak. Uh, tak uh, pankovo by som povedal hrate, a tak sme si aj taký pankový medium vybrali na to, na to, na to vydanie, hej? lebo ako CDčka už sme nechceli riešiť to. Ja osobne sám ako osoba už v podstate kupujem ako on, fyzické nosiče už len platne, hej? že ja pre mňa CDčka nemajú nejakú hodnotu. Hej? V dobe, kedy sú MP3, si myslím, že ako fyzický nosič... Uh, má, má ten vinyl podľa mňa proste niečo viac do seba, aj, aj z toho zážitku spočúvania, aj celkoho aj z toho, kvôli tomu zvuku, hej. Takže tá platňa je primárne pre mňa ako taký, taký, taký m, dôležitý nosič uh, fyzickej hudby, lenže tým, že sme mali pocit, že naozaj tá nahrávka je tak panková, že. Netreba tým zaťaž, treba to vlastne minia ešte, ešte ako platne, tak sme si povedali, že to dáme na kazetku, hej, proste, sme sa proste cítili, že to je také najhodnejšie medium pre, to, pre tú nahrávku samotnú, takže kvôli tomu to skončilo na kazete. A kvôli tomu zase ten, ten pripravovaný album bude na platne, lebo, je, lebo už je trošku viac preprasovanejší, už sme sa trošku viac vyhrali s ním v štúdiu a mali sme pocit, že, že, že už to je hodné platne, hej, lebo my v podstate niekde na, na pangene som čítal, čo je aj veľmi asi trefná myšlienka, že, že, že v podstate strašne veľa ľudí chce teraz v podstate vydať veci na platni, a, a, a ja si myslím, že k tomu asi treba aj s takou pokorou pristupovať, že, že, Ale že aj čo sa týka toho nahradného materiálu, aj, aj čo sa týka možno tých, tých množstiev potom, čo sa týka tých, toho release. No, Ale si si to najprv naplatný vide, ten prvý. Nie, nie, nie. Som možno prehovárať, že? Nie, prehovára, <laughs> nie, nie, nie, nie, nie, určite. Počkaj, dáme to... Pozrieme potom ešte rozhovor za trikom a tam si to pozrieme. No neviem, neviem. <laughs> to... mal... Ja by som to nemal. No, no na platni. No, <laughs> no možno, to, ale, dobre, ale tak možno, že tak ja bolo, to bolo. Ale potom to mohlo byť, že, že, že sme zistili, že sa to tak pankovo nahralo, tak sme to... že sme sa necítili, že to je hodné ako platní, tak by som to povedal. Že naozaj sme pocit, že ten pankový prístup bol dodržaný aj pri nahrávaní tých nových vecí a je tam stále... Ponechaných niekoľko chybičiek, ktoré sme si povedali, že robia ten celok tým čím je a nevadí, že, že tam sú, ale, ale predsa len sa trošku na, viac na tom pracovalo a sme si povedali, že, že už je to teraz hodné tej platne a preto by sme ju chceli teraz mať, ale vtedy to bola proste nahrávka, ktorá, pre ktorú najvhodnejší fyzicky nosíš bola kazeta, tak sme to preto aj tak spravili. Takže. A... Boli sme aj tak oslovení, že či to nejakým spôsobom možno do budúcna nezmastrovať ten zvuk a vydať to potom ešte na platni ale zatiaľ nás to nejakým spôsobom ani veľmi nezaujíma, lebo sme radi z toho, že máme ten nový materiál, bola to iná forma komponovania tých skladeb a teraz fungujeme s tým, že sa tešíme na to, že, že, že toto dotiahneme do konca a že to vydáme a, a s tým nejakým znovu vydaním toho pôvodného sa až tak nejako nezaoberáme. To možno prvete. o 15 rokov už, keď peniaze neudám. <laughs> <laughs> Áno, samozrejme. To je staré 4. Ničiteľ v divadle. <laughs> <laughs> A aké sú reakcie ľudí moc na koncertoch? Predávate tieto kazety? Nevyžadujú ne, ne to teda na CD? Na CDčku, ako? ako... Ťažko povedať, že či by ten predaj bol vyšší, keby to boli iné médiá. A kedy sa ľudia aj tak zastavia, že kazetu, a to sklaženám teraz. No, no. Niektorí majú v aute napríklad, to je ešte staré tie... Prehrávače. Prehrávače, takže sa to dá, ale niektorí tak banujú, že... Že zahodzili ten Walkman. <laughs> <laughs> a ktoré si to kúpia vlastne na tak, že by to mali... Aj, že, no. to je, že to je... Ako on, tak, tak si to potom položí. Do, aj... Položí si to do poličky a aj tak to sťaním do MP3, takže... Jasné. Dobre, poďme ku koncertom. Počkaj, ešte to prepáč. Máme tu otázku od Joža, ešte kým prejdeme, vlastne ku koncertom, budeme sa baviť potom už o koncertoch. Jožo, náš vlastne človek z nášho týmu, ktorý je momentálne v Anglicku, poslal cez Facebook otázku, že do vám robil logo. Logo nám robil bývalý spevak. Tomáš Halkovi sa mi to zdá, svojde. To... Spravil ho on, ale zišlo to z normálnej spolupráce, že tak by to mohlo vyzerať a on to povedal spravil. Ako fyzicky. Čiže to malo byť o tom srde, hej? Ako o tom na... Malo to, naj... ja som najprv rozmýšľal, že to bude vyrite ako kameňom do, do skla. A uh -huh. sa to dá pretlačiť a takto sa to spraví, ale on to spravil doma, mal ten tablet a prosto spravil to na počítači a takto to skončilo. Uh -huh. Niekedy sa ľudia střežujú, že to není veľmi čítateľné, ale tak už sme to nechali. Čo tam je v tom logu, aby si to vedeli predstaviť? No tam je v podstate, tam je to len ten nápis, hej, je to Je to trošku poskrucané. Je tam otočené ečko, asi l a tak, že to možno, že je na prvý pov... No tak vôdavka, škáre, dojde to zrobené. Aj, hej, ale tak sme veľmi spokojní s tým, takže... Takže Jožo, už víš, pozdravujeme. No, dobre. Keď teda sa budeme baviť o tých koncertoch, spomínali sme, že ste teda hrali v tom výklade. Hrali ste ešte na nejakých iných takých netradičných miestach? My sme uh, mali ešte príležitosť v Košiciach v rámci Uh, hudba v meste, zahrať si pred, uh, na, na, Dominikánskom, na dom, Dominikánskom námestí pred kostolom. Hej? Že bolo dosť kontrastné, aby sme povedali, ale bola to taká riadna punková tá, si si mesto, no, tak... Hej, tak, hej, My sme si to nevybrali a bolo to také zaujímavé, že pred kostolom, že ako... Ale tak podarilo sa to a v podstate sme tam zahrali len taký kratší set, lebo malo sa hrať len do tej desiatej, ako polpovolené a my sme sa tam nejako zdržali a zamotali a my sme v podstate, mali všetko prichystané 5 minút pred desiatou, takže už potom sme išli čisto tak pankovo, že, že, že budeme hrať, kým nás nezastavia, hej. No a potom sa tak aj udialo, že tí organizátori prišli a že ma no, hovorili, že no keď ste vedeli, že vám tu toľko ľudí príde, lebo tam sa dosť ľudia ľudí stretávať, takže tam bola ako 60 ľudí, tak, to to. tak ste, a možno aj viac. Že, že keď, ste, keď ste videli, že tam ľudí príde, si mohli aj skôr začať. No, my sme tiež si mysleli, že to pôjde ľahšie, ale tá celá príprava sa nejako natiahla, takže sme začali tak, že 5 minút pred desiatou a možno nejakých, neviem, 20 minút sme tam zahrali, takže Takže to bolo jedno také netradičné miesto a potom som strašne rád aj za, za tú chatu hrešnú a je to pri Košiciach tiež, to je taký, taká... Tam urobili chalani to je taký fajnový festival v lete, uh, Fest sa to volá. A má to tam tiež také svoje čaro. Takže, takže to bol tiež taký, taký place. A mimo toho, mimo toho mali, sme hrať, mali sme hrať na akcii Positive Day, čo robia u nás chalaní v Spiskej. A to sme mali hrať zase v bazéne, hej, ako v Takže to dúfam, že vidie, lebo tam to bolo naozaj tak, že už sme mali všetko nabalené v aute, už sme išli normálne do skate parku a začalo pršať. Hej? Takže ako na potvoru sme to potom museli ich stiahovať. Ale ja verím, že ten bazén do budúcna videl, lebo to je určite zažitok, ktorý aj my by sme si chceli... Ako, ako uh, odskúšať, hej, zahrať si v tom bazene aj. A tá, tá možnosť u nás je, takže, takže toto bolo plánované. A čo ťa bašte napadlo? V bašte. A potom, hej, potom už je to už samotná, napríklad bašta, ktorá, neviem, či poznáte alebo či posluchači poznajú, uh, v Bardejovej uh, funguje občanské združenie different a sú to šikovní ľudia, ktorí ktorí od mesta získali správy, takú stredovéku baštu, hej, ktorú oni tak pomocne rekonštruujú a je to úplne krásny place na hrane, lebo je to naozaj proste také úplne okresané od všetkého, takého moderného, je to taký vypraznený priestor, ale tá hudba naša tam úplne, že ako strašne dobre, aj ja si myslím, že pasuje, hej, ako, že, že tam sme si vždy využili tie koncerty, lebo má to strašne takú svojskú atmosféru, takže, takže, takže to bola tá bašta a mimo toho potom to boli väčšinou také tradičné koncerty, mm. hej, v kluboch a takéto. Uh -huh. V roku 2014 ste hrali na Footfeste v Seredi, tento rok ste nehrali. Ako sa vám táto pre komunitu celkom kultová akcia páčila? No my sme na fad išli s, s, s, s, s už spomínanými Supraphone Family, oni nás ja tam zavolali, lebo oni tam vlastne na fade robia vždy aj nejaké noise záležitosti v stane, hej, to je mimo hlavného stageu. A zavolali nás vlastne Suprafon Family, že to chceli trošku, trošku ozlášni, tak sme to spojili, že to bol Suprafon, a Ničiteľ kopy a, a v podstate, uh, bolo to super, bol to super zažitok, lebo sme tam v podstate išli s nejakou skladbou, ktorá sa trošku uh, odlišuje od tých našich bežných skladieb, hej, ako čo sa týka Ničiteľa. A bol tam vlastne ten nohej uh, Janky Marchinovej, ako tej jednej polovičky Suprafonu a celú tú vec sme poňali ako, ako 10 minútovú skladbu s videoprojekciou, takže, takže to bola nejaká špecifická vec na špeciálne pre ten festival, a, a celkom s, s pozitívno spätnou vecbou sme sa stretli, takže my aj uvažujeme, že ten projekt možno bude pokračovať, ale nie v názve, že Ničiteľ a Supra von Family, ale že to nadobude nejaký iný názov a že u, urobíme si ako bočný projekt, lebo, lebo celkom sa tak operácia pačila s tým noiseom, ten hluk nám, nám pasuje do tých do tých našich kompozícií čo, alebo skladieb, ktoré ktoré vymýšľame, takže že chceli by sme v tomto aj pokračovať. Takže to bola veľmi dobrá skúsenosť za ja, fádu, aspoň. Nie možno to bolo. Takže podľa slova, ktoré <coughs> si nám teraz, podľa toho, čo si nám teraz povedal, máte určite <kým> zaujímavé koncertné zážitky a bohaté koncertovanie. To sa dá vidieť aj na vašej stránke Hej, uh -huh. Ináč veľmi dobrá stránka, páčila sa mi. Zaujímalo by ma, kto sa vám stará o menežovanie a plánovanie koncertov, ale asi... <kým> <kým> a či máte aj nejaké také ponuky, ktoré prichádzajú sám. Uh, no ja to robím. Ale <laughs> uh, to nie je zase také náročné. Hlasil som vám. Po sekundu uh, si chcel uchmapovať. Uh, robím to ja. Nie je to nejako náročné, by som povedal. Uh, my sa napríklad... Uh, by som povedal... Jak sme začali, tak, tak tam bolo prirocené ta požiadavka na, na ľudí, že či to by sa nedalo zahrať u nich, ale by som tak potom povedal, že už od, od vtedy väčšina tých akcí bola práve dojednaný s tým, že nás zavolali, hej? Že, že, že to išlo skrz to, že, že, že proste chalani robili nejaký koncert v Košice máme aj kapelo, ale máme aj ten organizačný kolektív, čo robí tie koncerty, tak my sme sa pospoznávali vlastne aj s partiami, ktoré robia v Košiciach, v Bardejove a inde ako koncerty. A oni potom vedia, že my vieme vypomôcť niekedy, keď sa ťažko hľada support, alebo tak nejaké kapele a tak. Takže, takže my, my tie priežitosti máme aj skrz to, hej, že, a, a naozaj tie posledné, keď, až tak to teraz napadlo, že naozaj tie posledné všetky boli tak, na zavolanie, že sme v podstate nedopytovali miesto. Jedine výnimka je toto turné, hej, lebo v stredu sme hrali v Bratislave na pozvanie s, s, s dvoma finskými kapelami. A potom sme to už celé vystávali si sami, takže ten zvyšok už bol taký dopitovaný, hej, že či by sa nedalo zahrať, hej, ale tie predošli koncery, to bolo vždy, cez leto sme boli na nejakých, aj na flafe, sme hrali, čo sme boli tak príjemne prekvapení, že sa nám tam podarilo dostať na pozvanie, takže, takže, väčšinou to bolo predtým na pozvanie, hej. ale toto turné sme si dávali tak dokopy, že jedno bolo pozvanie, a potom som zaregistroval vás ako bunkera, tiež som uvažoval, že by som rád Videl, ako tu fungujete, takže som prišiel aj ten dopyt na vás, či by sa tu u dalo nedalo zahrať. A potom sme už vlastne mali tam tie 3 dni voľné a uvažovali nad tým, jak to tam vlastne poprepájať, takže sme oslovili kluby a ľudí, s ktorými sme verili, že sa bude dať niečo zviešiť a nakoniec sa to aj podarilo celkom pekne vystávať, hej. Takže ono to, to je podobné, ako s tou distribúciou, že tá... Ta komunita strašne veľmi pekne kooperuje, hej? že tí ľudia sa poznajú a, a, a vieš, ko, kde máš o, osloviť, lebo ono, to je tam taká vďačná situácia, že, že ja si myslím, že mnoho kapiel má práve problém s tým, že, že oni možno sa rozhodnú ísť tak, kde hrať a dohodnú sa s, s majiteľom podniku, hej? A, a potom tam prídu a nikto nepríde a oni sa pýtajú majiteľa, prečo nikto neprišiel a, oni sa pýta, a on sa možno pýta kapelé, a prečo nikto neprišiel na vás, hej. Že, a nič pre to potom možno ani nespraviť, lebo nie je dôležitý v tom meste majiteľ klubu, hej? ale je to nejaký promotor, nejaký človek, ktorý pozná tú komunitu, ktorá by potenciálne mohla mať záujem o o aj o tú hudbu, hej? A to si myslím, že zase povížem to slovo, že na, na tej scéne je to krásne vybudované turná, akože, že my sme naozaj, že čo je pre mňa úplne taká super, uh, ako ten dojem z toho turné je, že, že ak jak, jak naozaj veľa šikovných ľudí uh, je otvorených proste sa venovať týmto veciam, organizovať koncerty a jak sú na a jak je to všetko úplne pozbavené toho, toho tej túžby niečo zarobiť, hej? Proste, že je to čisto len z radosti preto, hej? a to je super. Hej? A ja som ten dojem po tých štyroch dňoch, čo sme hrali vlastne v Bratislave, v Brne, vo Setine a včera v Martine, je taký, že naozaj že sme stretli strašne veľa ľudí, ktorí by boli strašne ústretoví a strašne sa postavili o to, že by sme sa cítili brutálne dobre, a to je super, my som povedala, takže, takže asi tak. JAK SPÍCHAL Google BORDELO, THERE'S A LITTLE PUNK MAFIA EVERYWHERE YOU GO. Jasné. Spomínal si tu nejaké koncerty v Čechách. Keď môžeš porovnať, alebo keď môžete porovnať, ako vnímate publikum v Čechách a na Slovensku sú tam nejaké rozdiely, alebo ako to vnímate? My sme v Čechách hrali trikrát, asi štyrikrát. Ja si nemyslím, že to je taký veľký rozdiel, ja si práve že myslím, že aj konkrétne z tohto turné aj Brno a v Vsetín sa veľmi líšil. Brno je také väčšie mesto, tam nebolo proste vlastne možno ten počet bol podobný, ale, ale sa naozaj, ja som skôr zlíkel rozdiel veľké mesto a malé mesto, než to, že sme na Slovensku a v Čechách, že, mm -hmm. že, že, že, že, že ten v a ten vesmír ten klub mňa úplne ako, že pozitívnom dostal, hej, že to bolo super. A my, veľmi dobre to bol aj ten koncert prijatý, že že a, a, ale v rámci ľudí sa mi to zdá, že je to úplne obdobné, hej? Jako, aspoň v rámci Československa, ja som nevidel mm -hmm. taký veľký rozdiel. No, v ďalej než Česko, takže neviem, tak posúdial, ale tí Češi sú tak, boli sme dlho spolu, nie v jednom štáte, takže máme také tie podobné nátúry. Povre, mm -hmm. kde sa tam hral najlepšie? <coughs> si a... tak spomene, v rámci tohoto toho, dňa? Toho... Celkoho... Nie, myslím celkovo v rámci celého koncertovania. S katoľom učiteľ. Hm. Hm. Munkry. <laughs> <laughs> <Stavila Zvorum. laughs> ako ja, ja možno naozaj vy, vyzdvihnem teraz ten Setín, lebo tam som si myslím, tam že... Máš také časné z... spomienky. Aj, ale, viem, že aj na tom festi, že som spomienal, čo bola Chata hriešná, tam, tam som ja bol strašne spokojný s tým, ako sa to dohralo, ale, ale mám pocit možno, že ten Setín... A ten, ten podnik, ktorý tam oni majú, to preločil už potom aj všetkým s tým okolo toho, hej, že to boli strašne zlatí ľudia a nie, mal to taký svojský rás. Aže... Mhm. Taká podobná otázka, a s kým hrávate najradšej a s kým najčastejšie? Mhm. Asi to ani nemáme, nie? Tak to mňa, že by sme hrali s nejakou kapelou ako veľmi často. Ako My máme dobre vzťahy s nejakými kapelami, sa dá povedať, že také ušie, e, ako Cargameris z e, Košic, by som povedal, že taká spriateľná kapela naša. So zlobom sme asi hrali. Áno, áno, áno, a skôr štyrikrát sme s ním hrali. So zlobom? Aj. Aha, no môžeme, že som to podajal. No to je hej, to je zase taký zaujímavý pankový projekt e, kamaráta z poprádom Dalibora, on je spevák z kapely Distax, to je taká krastová kapela. A on má potom aj taký solo pro projekt Zlova, tak s nimi sme asi hrali, hej, tak to vyšlo tak, že najčastejšie aj on hral tam, kde sme hrali my, lebo to bol taký väčší asi, viac, že viac kapel tam vystupovalo, ale bol tam aj on, takže to asi so Zlovou. Ničiteľa zlota, no? On má také podobné logo ináč. Čiže, čiže, čiže také ide mene, že My sme uvažovali, že tenta to sice nevyšlo, ale sme sa bavili, že možno, že spoločný spoločné turnie, že by on išiel s nami. Že on by to tak začínal. Ješiel taký, že Teže, sám. Taký chudčivý. Možno, že niečo, možno, že niečo by sme ešte do budústa s ním spravili. Hej, lebo, ako aj strašne milý halant. Prečo, došli by ste štýľa, že sme tu bekatolíci. <laughs> <laughs> Aha. No a kde vás môžeme teda počuť najbližšie hrať? A či budete vôbec hrať v Trnave? Okrem Rádia Bunker? Jasné, no najbližšie nás budete môcť počuť v Spiskej, budeme hrať 28. <coughs> uh, dobra uh, s kapelou Tumo z Brna. A v Trnave viem, že zahráme. Ako, uh, my sme sa už s Denisom z The Wilderness bavili o možnosti možno hrať ešte teraz na <coughs> na jeseň, ale každopádne, keby to náhodou nevyšlo to ešte do konca roka, tak my možno potom niekedy na jar by sme určite zahrali, lebo my máme dobre sťahy, ak som spomínal, aj chalanov, ktorí nás zavolali vlastne hrať do toho bazénu. Uh, oni sú chaloši, ktorí viešia, by som povedal také tie uh, aktivity v rámci, v rámci uh, do-it-yourself uh, uh, spotov a budujú si tie skateparky tak nejako svojpomocne. A vieme, že aj tu v Trnave uh, rudo uh, stává nějaký spot, alebo se snaží nějakým způsobem to vybudovat, tak, tak je tam taký plán, že bychom urobili nějaký benefit, hej, že zahráme, ale že by ti peněze potom išli na ten cement, který vlastně oni potřebují k tomu, že no, bys... To už včera jsem postrehl tu informáciu nějak, že to má být do nějakých troch tuším ako tá -tá akcia. Akcia. akcia. No možno, že... Ja som teraz bol absolútne mimo e-mailov a tak, že možno, že nás tam načo postretne, no, ale... Že máš dobré informácie, no. že niečo sa tu deje na podmaze. Hej, hej, hej, sa to dostalo včera. Hey, je, je, je. <laughs> Tež... hey. takže, takže, takže, určite tu niekedy vystúpime, Takže nevieme ešte presne, či sa to podali ešte tento rok, alebo možno budúci, ale, ale podľa mňa nás tu určite bol ľudia. sa takže... <laughs> Ničili aj projekty, my tým, že sme veľmi dobrí kamaráti a verím, že sa nesúď nerozkomotríme a na druhej strane tiež nástroje nás bavili dlho a verím, že nás budú baviť. Takže my si myslíme, že možno, že ten ničiteľ bude taká... Budeme oslavovať niekedy aj 50 ročnícov. Aj... Budeme... Siri Páni, stále v maskách, dávate asi nejaké... Vráklujte. Vráklujte. Takže nekončíte. Tak to to, že... príležitosti. V príležitosti asi ešte bude. A určite, sa tejto návyne vyhýbame a máme tu ľudí, s ktorými sa bude dať zahrať, tak veríme, že sa dohodneme. Takže... Jasné. Ako to vidíte do budúcna s kapelom? učiteľ, plány, cieľe, kam, čo by ste chceli dosiahnuť? To, je som aj spomenul, že asi hrať by sme pôvodne, ja mám takú predstavuť, že taká kapela bude dlho fungovať, ja verím, že, že sa nám podarí fungovať v tom istom meste, lebo ja, ja v podstate, my sme Novoveščania, ale je to tam na tom východe náročné, že sa týka nájdenia práce a to mnoho kapiel položí, hej, že niekto sa odsťahuje a tak. Tak verím, že sa nám podarí zostať v tej spiskej, že by sme mali tie možnosti hrať, No a no aktuálne teraz sa rieši ten, ten, ten album, ktorý je, a sme si potom povedali, že si dáme trošku oddychu od komponovania, že budeme keď, tak len viac hrať. Aj to by som si ja dal oddych, lebo už hlasoval, to asi nebudem tak. Aj to že, že možno bude také trošku obdobie, také ultimu trošku, a potom si myslím, že keď si tak oddychneme chvíľu, tak, tak určite príde taká prírodzená tužba zase komponovať nejaké veci, hej, ale teraz bolo to pre nás dosť náročné, by som povedal to obdobie, ako ty skladby vznikaly v období uh, roka a, a, a, a měli jsme už taky pocit, že už keď jsme to dokončili, že, že, že, že, že, že, že, že, že něco se jakoby povedalo a jsme spokojeni s tím výsledkem, ale za teda chvíli jakoby nechceme komponovat nic, ne? že máme vlastně takové vyčerpání z toho. Můžete to no. nic s tím nemat, hej, nejraději. No, no, no tak to teď teda zase potom neje, tak, Ale určitě, když se tak taky zase zregenerujeme, tak určitě začnú robiť nejaké nové veci a tak. Hej. Uvidíme, v tom koncepte by sme chceli pokračovať. Hej. Toto je taká vec, ktorú sme si už povedali predtým, že uvidíme, na čo sa zameriame. Hej. Ako prvý bola mitológia, teraz sme riešili tú prírodu a je to tvorené, že na čo sa rozhodneme pozrieť s tým ďalším albumom hej, a zamerať pozornosť. Takže, prosím, Jasné. Máme Dobre. Na záver, klasická otázka, ktorú dávame všetkým našim hostom. Ono to v podstate ani otázka nie je. Je to priestor pre vás, môžete povedať, čokoľvek vás napadne. No ja tak sa číte vy ja to. <tose> ja nechcem. A <åga> keď nechceš, nemusíš povedať nič. <tose> Peta. Tak <g amber> no, ja ďakujem za to, že sa som... to mohli zahrať, posiedieť. Tomáš, že mohol požať spravať. Samomu vy No ja by som chcel <tose> len, možno, že ja som to už spomenul, ale keď je to taká príležitosť <koli> <tose> <tose> ako uzavrieť možno aj týmto, týmto posedením tu u vás to turné, prvé naše, tak ja by som chcel opetomne povedať, že aj ne, ne, neviem, či nás to možno počúva z tých ľudí, ktorí, ktorí nás ktorí nám za, umožnili vlastne si zahrať, ale, ale že sme strašne vďační za to, že sa to podarilo a si myslím, že, že strašne ten výsledný dojem, aj keď sme mu naveni, lebo bolo to aj náročné, ale, ale je to také, že, že to človeku dáva taký, takú, takú, takú, taký impuls a takú vieru, že nejak, keď veľa vecí nefunguje a som sa aj smial, som aj rozprával, že už, už sa tie billboardy plní a tými našimi politikmi, čo sa z toho niečo presviečať. A, a je krásne vidieť, že mimo ten štátny a parada, to, čo sa tvári, že sa má starať, existuje komunita ľudí, ktorá sa stará dobrovoľne, bez toho, že by mala záujem na tom niečo získať, ale len pre tú chuť si vzajomňuje vypomôcť a niečo možno či už v rámci kultúry, alebo, alebo mnohí ľudia tiež robia aj iné projekty. Proste niekam, niekam tu spoločnosť tak zdravo posúvať, čo je super. Takže ja som len toto chcel. Som sa Poďakovať vlastne tým ľuďom, ktorí nám to vlastne umožnili za tie posledné ako prežiť a že nás tak nabili energiou aj do budúcného My vám zase ďakujeme za účasť u nás v Rádiu Bunker. Dúfam že ste cítili v pohode a že ste si dobre zahrali. Ešte budete mať teraz priestor vlastne uzavrieť našu reláciu. Takže lúčim sa s kapelou Nečiteľ, Čaute, Cihalený. Ďakujem, Majte A Za technikou sa s vami lúči Majco, dneska tu bol, bol tu s nami Janko, bola tu Eva ahoj, ahoj. a bol som tu ja, takže čau. A ešte na záver pripomeniem, že najbližšou reláciou projektu, projektu stredy bude 21.10. o 19.30 presunutá Romano Boratová. Relácia, bude to rozhovor so zakladateľmi neziskovej organizácie Centrum Koburgovo, Jurajom Štofejom a Petrou Vančovou. V sobotu 24.10. sme pre vás v Trnavskom City Clube pripravili premiéru hudobného dokumentu Trnava Meka Blues. Na tomto dokumente intenzívne pracoval Janko Sivák s podporou týmu Radia Bunker, ale hlavne náš kamarát, kameramana, režisér v jednej osobe Martin Sekera. Pracovali na tom viac ako rok a dokument mapuje blúzovú scénu v Trnave a blízkom okolí a odpoveda na nastolenú otázku, či je teda Trnava meko Blues. Akcia, na ktorej bude dokument poprvý raz verejne odprezentovaný, bude samozrejme spojená aj so živou muzikou. Zahrajú Second Band a Bins and Ballets. A potom ďalšiu nedelu, 25.10.2015, samozrejme, ako vždycky o 7.00, bude hosťom našej nedelnej relácie kapela Oéreo hip-hop, house a funky projekt z Prahy. Detaľnejšie informácie o kapele nájdete v programe Relácií na webe alebo v našom novom newsletter. Takže, majte sa dobré, sledujte newsletter, web, Radio Bunker, facebook, všetky kanály. Čaute. Čože? Radiobunker? Hej, počúvate, poďte sem, lebo už to končí. Ešte raz. Že vyserte sa na to, počúvate Rádio Bunker. <laughs> <laughs> to je fakt jasné. Rádio Bunker. Mravenisko. <laughs> Let's...